ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد saudara nabi usman hari syawalin ikhwati fillah para penya yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah kita menyambung ke tafsir kita nomor 25 hingga 28 daripada surah Yaitu, ta ha Musa berkata, "Ya Allah, lapangkanlah untuk kudadiku dan mudahkanlah untuk urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku." Ini Musa mengerti sepenuhnya bebanan tugas yang kini dipikul, maka dia mohon kepada Allah SWT dengan permohonannya, "Ya Allah, lapangkanlah untuk dadaku sehingga jiwaku dapat menampung segala tantangan, mudahkanlah untuk urusanku." Karena dia telah gambarkan Allah menyebut innahu tara maknanya yang kau ketem, akan tebuk ini bukan sebarangan manusia manusia yang tara manusia yang sifat dengan sifat tarut tarut artinya tuan-tuan dimulai kepada kalian setiap yang melampaui batas kita boleh lihat perkara ini tara sebagai contohnya tuan-tuan dalam kamus al-Farid begitu juga kamus al-Aziz dua kamus yang setiap saya, saya cadangkan untuk kita memahami Al-Quran Karim tuan-tuan itu -tuan. sebab Allah gambarkan sok nisak yuridu na'iyaha kam ila at-tagut. Baik kini hendak mengambil keputusan daripada tarut-tarut. Tarut ni tuan-tuan ni mulih kepada Allah sekalian, jamak dia tawarit. Ertinya siap objek ataupun manusia makhluk yang sampai kepada tahap melampau lebih lebih daripada yang sepatutnya. Binatang tersebut patut dimakan tiba-tiba disembah pula. Patung yang sepatutnya dibangunkan dengannya rumah Digunakan untuk mengalas kaki Dengan jalan, tiles dan sebagainya Tiba-tiba dibuat, di frame macam cantik, disembah Itu tentuan yang boleh katakan Jadi peranannya sudah pun menabihi daripada yang sepatut Sebab Allah gunakan perkataan Tara Itu juga sahir Sahir ni penyakit ahli sehir Ahli sahir, Bomo Golongan jin Orang yang mengajak manusia kepada perkara yang batil Maka semua dipanggil sebagai Tawud Di atas wazan Fa'alud Tawud atas tuan Fa'alud Ini untuk menunjukkan kepada Mubalalah Allah gunakan juga kata, Jabarut, Malakut Ini menunjukkan kepada besar Hebat Jadi tuan-tuan Ini mula dekat Allah sekian. Inilah berkaitan dengan Peranan yang begitu besar Yang kini dipikul oleh Nabi Musa alaihissalam Jadi mohon kepada Allah Kelapangan Mohon kepadanya Agar lepas daripada Masalah yang membelenggu Menghalang Ya Allah aku tidak akan mampu menyampaikan pesanmu dengan baik Dulu kita bincang dengan surat hajj Bila Allah perintahkan kepada Nabi Muslim, Nabi Ibrahim untuk menyampaikan perintah Memanggil manusia kepada melakukan ibadah haji Maka Nabi Ibrahim telah berkata kepada Allah SWT Ya Allah tak ada kemampuan bagiku Lalu Allah SWT telah pun menyuruh nida wa balal. Kamu kena lakukan panggilan seruan itu Yang menyampaikannya laku lah maka demikian juga tugas yang kini dipikul oleh Nabi Musa yang mohon kepada Allah SWT dapat bantuan kekuatan kelapangan hati dipermudahkan urusan kemudian dihilangkan lidah yang kaku gitu adalah pentasian para ulama yang ramai terhadap mengapa Nabi Musa mohon wahlul uqadah uqadah ni adalah merujuk kepada macam lidah yang tak dapat bercakap dengan baik Tuan-tuan ini dah nanti Dan dikasih waspilihan Perkataan isyarah Kalau kita lihat Yang sulit basara Perkataan syarah Kita boleh perhatikan dalam Kamus Al-Aziz Sebagai contohnya Syarah Kamus Al-Aziz Katakan isyarah Perkataan syarah Syarah menuju Kepada Memperluaskan Melapangkan Baik Sebagai material Ataupun tidak Jadi bila Perkataan ini Dikaitkan dengan Satu yang bersifat material Maka dia berarti Memotong Membedah Sedangkan bila dikaitkan dengan yang satu yang bersifat, tidak material, benda yang tak nampak, benda abstrak, yang mengandungi makna membuka, memberi kepahaman, menganugerahkan keterangan, ataupun benda yang sama dengan ini. Jadi asyarah, as asyarah ini adalah kelapangan yang dianugerahkan Allah kepada Nabi ataupun Rasul dan mungkin juga dianugerahkan kepada sesiapa sahaja dengan kapasiti yang berbeza-beza tuan-tuan itu sebab kita dapat perhatikan dalam surah al-an'am ayat 125 Allah telah menjelaskan a'udzu billahi minasyaitanir rajim faman yuridillahu an yashrah sadrahul islam famay yuridillahu an yahdihu yashrah sadrahul islam siapa yang Allah kehendaki untuknya hendak tunjuk maka Allah akan melapangkan dadanya untuk masuk Islam menyerahkan diri secara bulat kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya Allah buka kepada hatinya bagaimana mengenai menurut Islam tuan-tuan baca lah, tuan -tuan. satu buku yang baik tajuk dari penjara Taliban menuju iman buku dari penjara Taliban menuju iman ni adalah kisah seorang British warga Britain seorang perempuan bernama Yvonne Y-V-O-N-N-E ia asalnya merupakan musuh kepada umat Islam dia cuba ke Afghanistan untuk mencari kaiban umat Islam mendedahkannya memburuk-burukkannya tapi takdir Allah SWT Dia telah jatuh ke tangan Taliban untuk dipenjarakan Kita tak boleh menghukumlah Tak tahulah Tak cukup halat untuk menghukum Taliban itu akan sesuai atau tidak Tapi golongan Taliban yang berpengaruh Islam Mereka mungkin ada kesilapan Maka Taliban telah pun Memenjarakannya Tapi memberikan layanan Masya Allah Al-Mura'ah Antara Mura'ah Meraihkan yang paling hebat Sehingga Yibo ni akhirnya terletiklah hatinya melihat kebenaran Islam, kepalsuan, da'yah-da'yah musuh-musuh Islam Lalu dia pun masuk Islam dan kini berjihad sebagai seorang Mujahidah Menulis, menyampaikan seminar-seminar, forum-forum untuk menyatakan kebenaran Islam Dan duster segala dakwaan-dakwaan Amerika dan kuncu-kuncunya terhadap umat Islam itu tuan-tuan Jadi dalam Ayat ini Allah menggambarkan فَمَيُّرِيْلَاهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ سَجْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Mana syarah Syarah itu bermakna Al-Infitah Allah SWT telah membukakan hatinya untuk Islam Jadi Islam penyeladihi secara penuh pada Allah SWT menghasilkan satu nur Ataupun cahaya Jadi cahaya ini yang membantu pemiliknya untuk membezakan perkara hak dan perkara yang batil Kataan sadar pula Kalau kita belajar bahasa Arab Tuan-tuan Tuan-tuan melihat dalam Kamus Al-Farid Sadar Dia berarti bahasa Adalah maknanya dah ada Tapi ni maksudkan di sini Adalah qalb hati Ini kata Ibn Ashur Jadi maknanya Sadar dia maksudkan di sini Itu qalb Yang merujuk kepada Qudrah Al-Qudrah Al-Fikir Al-Tafakkur Kemampuan untuk berfikir Jadi Permohonan Nabi Allah yang mulia ni Nabi Musa Artinya Membawa maksud Hilangkanlah dari fikiran Aku rasa takut Ataupun yang sepertinya Dan dapat Yang dapat menghalang aku Untuk tampil Memanfaatkan Situasi yang ada ini Dengan penuh keberanian Dan nah, maksudnya begitu kata Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahirul Tanwir Tentu ada yang boleh Jadi akal dalam perkitaan agama Bukanlah sekadar alat untuk berfikir Tapi dia juga merupakan gabungan Dari laruri yang jernih Kalbu yang suci Yang membantu kita Untuk mencapai satu kebenaran mengelakkan kita dia terjemuhus dalam kesalahan dan mengelakkan kita daripada menyelamatkan kita daripada satu perkara yang melanggar akhlak yang murni. Ada sesetengah orang membandingkan penggunaan musa di sini dengan apa yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW dalam surah ash-Sharh. Al Alam naschar halakasadurak. Bukan kerana kami telah melapangkan untuk muda demi wahai muhammad Nabi Musa mohon kepada Allah untuk diberi kelapangan, tapi Nabi Muhammad SAW alaihi memperoleh anugerah lapangnya daripada baginda tanpa mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu taala. Jadi Allah telah menyampaikan anugerahnya kepada baginda dalam surah Syarh yang pernah kita kupas tafsiran Juz Amma yang lalu. Jadi mungkin kesimpulan yang boleh kita buat tentunya pemberian tanpa permintaan lebih tinggi daripada pemberian yang diberikan kerana permintaan. Allahu akbar, ni kata-kata setengah ulama. Memang benar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diiktiraf tempat yang paling tinggi banding Nabi-nabi lain sebagai Nabi yang penghabisan. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Jadi permohonan Nabi Musa ni Agar dia permudahkan urusan. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu bukan sekadar urusan dimudahkan oleh Allah, tapi baginda sendiri dianugerahkan kemudahan Sehingga betapa sulit pun satu urusan yang dihadapi, maka baginda akan mampu menyelesaikannya. Ini contohan yang dirahmati dan dikasih wajah sekalian. Mungkin satu urusan itu mudah, tapi seseorang kerana satu sebab ataupun yang lain tidak mampu menghadapinya. Tapi jika yang berkaitan itu mendapat kemudahan tersebut dalam dirinya, maka macam mana susah sekalipun satu urusan, ia pasti menjadi mudah. Jadi keistimewaan Nabi Muhammad SAW Alaihi ni tidak berhenti di situ sahaja Keistimewaan tu masih lagi tambah lagi dengan kemudahan yang kedua yang Allah telah jelaskan surah Al-A'la wa yusiruka lil Kami permudahkan untukmu jalan yang mudah wahai Muhammad. Ini berbeza di sudut redaksinya dengan ayat yang sedang kita bincangkan sekarang, wayass wayassir amri, wayassir amri. Jadi jelas apa yang diperolehi Nabi Muhammad SAW Alaihi melebihi apa yang diperolehi nabi-nabi yang lain. Walaupun Nabi tidak memohon tetapi Allah telah menganugerahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada problem mitangkkan, mengapa permohonan Nabi Musa ni agak Allah melepaskan kaku lidah baginda. Banyak riwayat yang menjelaskan bahawa ketika kecil Nabi Musa pernah menarik janggut Firaun. Menyakiti Firaun ini, sampailah si raja ini menjadi marah, lalu dia telah pun menduga Nampaknya Musa ni ada satu kekuatan yang luar biasa Agaknya dia ni akan bunuh aku Dia akan merubah Menghancurkan kerajaan aku Kan Fir'aun ni jatuhkan hukuman Satu tahun dibunuh anak lelaki keturunan dari Israel Satu tahun dihidupkan Dapat tahun yang sepatutnya Anak-anak lelaki dibunuh itu Dia Membelah pula Pakul yang mengandungi Baby ini Dengan permintaan bininya Asyar Nasib itu Fir'aun jadi marah Tapi Asyar yang beriman ini telah kita bincangkan Hidup dia ni pada hujung surat tahrim yang lalu Dia pohon pada suaminya pergilah kepadanya pilihan bagilah kepadanya kesempatan Berilah kepadanya peluang Cuba letakkan korma Satu mangkuk dan bara api untuk mangkuk yang lain Korma ni makanan warisan Mesir lah Satu riwayat yang mengatakan luk-luk Riwayat yang mengatakan jauhar Satu benda berharga letakkan satu bekas Dan bekas yang lain mengandungi bara api negara mereka sejuk jadi perlukan bara api untuk manakkan badan Tentu tuan, -tuan dimulihkan masalah sebaik sahaja letak untuk buat pilihan kepada anak kecil ni budak lelaki kecil ni yang bakal menjadi nabi, menjadi musuh kepada Fir'aun Amin dia nak ambil korma ataupun barang berharga itu, emas ataupun apa juga lah jauharkah, permata ke ataupun luk-luk ke tapi mak telah pun menepis tangannya sehingga dia mengambil bara api masuk ke dalam mulutnya Sejak itu Nidah Nabi Musa ni Tidaklah Lurus Tidaklah Lancar Bagai-bagai kan Terbelenggu Ni riwayat ni ada banyak tuan-tuan Kita boleh lihat dalam kitab kita Tafsir ni Saya Tafsir bin Kafir Contohnya kita lihat dalam Tafsir Al-Baghawi Kita dapat lihat dalam Tafsir Imam Al-Mawrdi Nuka Tuhal Uyun Kita dapat lihat semua Kita Tafsir sebenarnya Kalau Nabi Al-Baghawi Tambah lagi Bahawa Dari bersih yang lainan Nabi Musa ni Sudah besar sikit dia bermain-main dalam istana Lalu main dengan buluh Kayu Dipukulnya kepala Fir'aun Mengadu kesakitan sangat Fir'aun yang dipukul kepadanya oleh Budak lelaki kecil ini Akhirnya Fir'aun pun nak menghukum dia Tapi ibu angkat ini Asia telah pun mencadangkan Janganlah bagilah peluang kepada budak ini Dia budak kecil Jangan ambil haji sangat Contohnya bolehlah aslihan Ada setiap riwayat Menjelaskan seperti ini Allahu Alam Yang Sempat saya periksa dari sudut kita, kita tafsir Tidak boleh menjelaskan satu seriwayat ini, tuan-tuan Dari sudut kesahihannya Allahuakbar Walaupun dia sebut oleh kebanyakan para ulama tafsir Mungkin maksud kaku lidah Nabi Musa ni Kerana kurang fasil berbahasa Seperti yang kita sendiri maklum Nabi Musa ni Berasal daripada Bani Israel Sedangkan Firaun ini yang berkuasa di Mesir Dia merupakan bahasa kinti Bangsa Mesir kuno Tentulah bahasa komunikasi mereka ni agak berbeza Nabi Musa, Nabi Harun bercakap dengan bahasa Ibrani Bahasa Bani Isra'ya tu Lalu Allah SWT mengutuskan mereka kepada Sir'aun Yang bercakap dengan bahasa lain daripada bahasa mereka Allahuakbar Ini pandangan-pandangan para ulama tafsir Saya tidak menafikan Riwayat yang banyak Dia sebut, dia para ulama tafsir Itulah Nabi Musa termakan barat api Pangkali pandangan itu yang betul Allahu'alam ada baga bagai tafsiran di sana Mesti ada ruang kerana Periwayat orang sahih tidaklah wujud Dalam menjelaskan perkara ini Tentuan yang dimulik Allah sekalian mudahan Allah beri kefahaman kepada kita Allah beri kepada kita kekuatan Dia Sebalik kehebatan ayat ini Untuk kita mengerti perjuangan Nabi Musa AS Dan abangnya Nabi Harun Nanti kita lihat doa yang paling hebat Doa seorang adik Agar abangnya menjadi Nabi Seperti baginda Itulah doa Nabi Musa yang kita pelajari Dalam doa, dalam Kuliah Tafsir akan alam, Allahuaklam, wasallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam Walhamdulillahi alamin Wa barakallahu Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh